Antxeta Irratia Jara hitu behe Kirola Antxeta Irratiko Kiroletik saioa arra txaleonentzule, ongi etorri antzera irratiaren uinetara eta ongi etorri bebirasoko kirol aktualitateari buruzko kiroletik saiora. Abenduaren 18 da gaur eta beraz Gabonetako etenaren atarian gaude. Kirolari eta kirol elkarte asko oporretan daude jada, baina itzordu interesgarri batzuk ere baditu oraindik astebururako horien berri emango dugu seit erriak arte antzeta irratian it, do, do, emakumen bigarren maiako marino futbolean e, ba marino kirri hartu ditu oporrak Etxetik hanpoko lehen garaipena lortu zuten eskek igande guerdian, zizur nagusian. Nafarroan bat eta bi menderatu zuten Mariñoko neskek ardoi, sailkapeneko bosgarren sailkatua. Lehen zatean etxekoak izan ziren nagusi, baina gol bakarra Mariñok sartu zuen. Marinoko marinak bigarren zatian ere antzeko zerbaitik hartatu zen. Ardoik, intentsitate handia eman zion jokoari, berdinketaren bila jo zuen, baina kontraria soan, maialenek mariñoren abantaia handitu zuen. Nafarren gol bakarra luzapenean iritsi zen, korner batean. Eta azken garaipen horri esker, selikapeneko zazpigarren postuan pasako dituzte urdinek Gabonak. Urtarriaren amarrean izango gute mariñoko neskek, emakumen mailako urrengo itzordua. zonezkoen bigarren B mailari buruz zitzagin aurretik, Real Unión Federazio kopatik kanpo gelditu dela aipatu behar dugu. Joan den urtean txapeldun izan ziren txuribeltzak, leak eta aurretan eta itorzu daika internatzaileak txapela defendatu nahi zuen, baina finala amaren etatik ez dira pasa. Raio Majada Ondaren aurka aritu da Real Unión final amaseiren horietan. Joaneko partida utxean amaitu zen estadion galen, baina azte azkenean itzulikoan bieta bat igalduzuten irundarrek El Cerro del Espinon, Madrilean. Irabazzen nasiziren hori bai, Aritz Mujikak amazazpigarre minutuan sartutako golari esker. Atxe denaldiaren aurretik ordea, markagaiuari bueltan eman zion raioak, bost minutuko tartean. Bigarren zatianan unionek ezin izan zuen beste golik sartu eta federederazio kopatik kanpo gelditu da horrela. Ligan jarri beharko du orain harreta guztia. Eta Ligan bigarren B mailako Ligan, Realionek neguko etenaren aurreko azken jardunaldia jokatuko du bihar, Estadio Un Galarriko dira Churibeltzak, bihar Arratsaleko lauetan nasita, eta Portugalete hartuko dute. Ezkerraldeko taldea azken aurrena da Zelkapenean 11 punturekin. Partida bakarra irabazi dute Portugaletakoek, 8 berdindu eta beste 8 galdu. Pentsatzekoa da beste talde askok egin izan duten bezala Portugaletek ere partidu itxia planteatutako duela Galen, aitortuzulaika Real Unionenek entrenatzaileak ere Ala onartu du eta horrelako egoera bati aurre egiteko zeinbait jarrai bide ere eman ditu Aitor Zuluika. Ala espero dugu, ala espero dugu e, bihar aurkariak partidu itxi bat edo replegatutako partidu bat planteatu dugu digula. Agiar ez da gero horrela. Ori dago gure eskuetan, bai? Ala espero dugu eta ala izate baldin bada zer egin behar dugun e, partiduari aurre egiteko eta emaitza <coughs> guztiok nahi duguna izateko. Baalde batetik, jolastu, jolasten dugunera. Hau da, joku kombinatua proposatu. Bi, e, zelaian baloi erabiltzenak gorduan kanpoa eta barrua noiz erabilibaldiren ondo ulertu. Hau da, kampoa ez dago erabiltzenik barrua erabili gabe, edo baloia barrutik pasatu gabe. barrutik pasatu behar dugu kampoan gero mina egiteko. Eta... Etzai gustatzen hitza, eh? e, baina bai izan, pazientzia ez dute zango, e, jokalariak izatea laro gitan margarren minutur arte. Jokalariak izateak laro gitan margarren minutur arte izatea, zain nahi du, e, joku hori egiteaz aparte, mentalki gogorra izatea. Eta mentalki gogorra izan beharko da, ba, guzti hori aurrera eramateko, guzti hori alde ondo eramateko, eta bukaeran ondo egisteko partidura ema itsalde dela? edo ez dela alde, baina mentalalki fuerte izan behar da. Portugaletek nahi duena planteatuta ere argi dagoena da Real Unión Denboraldiko momenturik onenean dagoela. Se partida daramatza galdu gabe eta horietatik lau irabazi ditu. Azken jardunaldian, lauez bost gol sartu zizkion Real Mionek, Gernikari, urbieta futbol zelaian. Utxeta bost iroazizuen Real Mionek, emaitza historikoa zalantzarik gabe. Nagusi izan ziren irundarrak bai Gernikan, baina kostazitzaien lehen gola sartzea. Alain Barronek egin zuen, bigarren zatiaren hasieran berrogeita amairu minutuan. Gero, Jon Karrazedo gernikako atzelaria eta Reunioneko jokalari oiak kanporatu zuen epaileak, bitxartelori segidan erakutsita. Lau minutu beranduago, Josu Ozkoidik utxeta bikoa sartu zuen, neurketa erabakitzeko, eta gero eizmendik sartu zuen hirugarrena, martintsek laugarrena eta eneko eizmendik berak berriro, E, Bosgarrena, imaitza boro biltzeko. Right. Sailkapeneko irugarren postuan dago orain Real Union, eta momentu honetan behintzat aurrekoei begiratzen die, atzekoi baino gehiago, Real Madrid beg-bos puntu gehiago ditu, eta barakaldo liderrak zortzi gehiago. Horeskoma ja eregionalean ere jardunaldi bat gehiago egongo da Oporren aurretik. Oraingoan bi talde bidasoarrak etxetik kanpoariko dira eta biak Zelkapeneko lehen postuetan dauden aurkarien kontra. Real Unión bek mutriko hirugarren elkatuaren etxean jokatuko du bihar Arratsaleko lauetan eta ordu berean Hondarribia Hernaniko Zubipenariko da Hernani Zelkapeneko lauharna delarik. Eging dar berrituta ekingo diete biek partidei, behintzat joan asteko emaitzei erreparatuta. Real Union B ere lehen taldeak bezala, gol-festa izan zuen, bost eta irabazi zuen filialak larun batean, handoa ingo Euskaldunaren aurka. Eta hondarri ere irabaztea lortu zuen, azken garaipena, baina hilabete beranduago. Orioko mendean hartu zuten berde, etxetik kanpo utxe eta bi, horiokok oriok, egin zuen lehen gola, bere atean, bosgarren minutuan eta bigarrena, ondarribiko joengo ikotxak sartu zuen, hogeita ama bosgarrenean. Futbola alde batera utzea aurretik, Pirinio Atlantikoetako ligan, endaiako glanteenek balde oso hartuko du igandean. Iru, iru eta nasita, Bizente Lizarazu futbol zelaian. Eskubalaik kontuetan sartuta, eskubalaian ere kopa ipatu behar dugu ligaren aurretik. Kasu honetan errege kopa. Bidasoa irun kopatik kanpo gelditu da, baina kasuanetan eliminazioak osoagoa izan da. Asobaligako anaitasuna hartu zuen talde bidaso harrak asteazkenean hartalekun partida bakarreko final zortzirenetako kanporaketan. Iruneko taldeak geizki hasi zuen liga egia da, baina orain bide egoki hartu du. Eta gainera, jardunaldirik ez du asteburu honetan, beraz, asteko helburu bakarra izan dute, beraz, kopan aurrera egitea. The game, the Hori horrela, nafarrek ez zuten esperoko, horren alerio horra topatzea. Bidasoak, aurre egin zionan eita eta dezente sufritu ere bai. Leia berdindua izan zen benetan, emozioz beterikoa, eta azken minutu tardian erabakizuen talde nafarrak bere alde. Kontuan hartu behar da gainera, bidasuak etzuela albezain beste ez bihar ligako itzordu garrantzitsua duelako. Fernando Boleak min hartutako jokalariak gorde zituen, eta filialeko David Rincon eta Inigo Gomez sartu zituen pistan. Gainelakoen artean ere, aldaketa eta dezente egin zuen, indarrak gordetze aldera. Guzti hori kontuan hartuta, egindako lanarekin konforme geratu ziren jokalari bida Jon, azkue. Ha, ba, egin partidu zaila izango zala, soaleko talde bat, maizta urtiaztun ondo hasi ba, ba, buka, aldea, ba, izana, bat ez entronatza zaila aldaketa hinduenetik Ta bueno, ni uste partido político jokatu deula, aurren diola, aurpegi eman deula Uninorro ta bueno, azkenen ba naiz galdu, ba hartalekun partido politiko esusia. Eh, Azualeko aulkari izan arren hasi egin zarete ez, ta bueno, oso partido txukuna ingut. Bai, guk oso garbi genun, ba aukerak ba gehi irabazteko. Eta, Ta bueno, hasieraztik an ba, ba mentalizatuta atera gea, ba Poliki-poliki egun poliki, bertala, partioa iruroge minutuko izango zela, Luzia izango zela, eta bueno, ba, ba, partiotikan atera gabe, hortxe egungea, burrukan, burrukan, burrukan, eta bukaeran, ba, oie, behalek, ba, guk pare bat akatzin ditugu, pare bat irugat, behalek asmatu induet, eta hortxe, bat diferentzi minimo hori. Di alarer gendra acordio duzue, aldaketa egin duzue, burua galdu gabe, ez? Eh? Bai, azkenen eh, partide irausta joengera, bai, baina nik uste da no genula, ba, buruan parte bat larumateko partiduan. Fernando Saiatua ba, ba, deskantxoak ematen, nik uste alde hortatiken baita ondo joengela eta ia larun baten ba, nola nolako erantzuna ematen da. Eta zein da, ba, lanun bateko partida hori, ba, horrezko mailako lideraren eta bigar naen arteko leia. Bidasoa irunek baia hori den jokatuko du, huerta del rei pabioian, bihar iluntzeko zortzietan. Irundarrek baino, puntu bakar bat gehiago dute pisuergaren ertzekoek. Eta gogoratu, liga lentokian amaitzen duen taldea, zuzenean igoko dela, asobal ligara. Jardunnaldi asko daude oraindik aurretik, baina biharko partida da irabaziko balu, hiru puntuko abantai hartuko lukeia da bidasoarekiko. Eta hori asko da kontuen hartuta orain arte taldeek eraman duten erritmoa. Baiaolidek neurketa bat berdindu du beste guztiak irabazi. Bidasoak ere denak irabazitu bakar bat izanezik, baina irabazi zuen partida hori galdu egin du hori da diferentzia bakarra. Mai handiko norgehiagoka izango da beraz, Biharkoa Joan azkue. Bai, joanikana azu batza, baina azkenen, aurretik aurretikan daudenak baita dira, juntu bateko aldia. Ta bueno, garrantzitsu litzake, ba, ba, Gaboneta, Gabonetako ba, oporaldi horta, ba, alba da aurretikan joidea eta hortako irabazi beste aukerika nestago. Bai, hori di dagokionez, da den exatut e ki ston dutela, oso ondari direla, emaitzek ere hori esaten dute, bueno, ze hitzekin duzu astenotan zehar. Eh, saber Garbi dago, o, ba lehenengo baldin badijoaz dabandikan partiturikan galdu ez padue, zerbaitegatik da. Baina, baina gure hortxe gaude. Ba, palman kontra galduen genon, baina ba atzetikan, gaien atzetikan segika gabitza, egia da oso talde ona dakela, baina guke bai eragutzenai gea ta ta partido polia izango baita. Ni uste ba, aukera badaske ola irasteko ta horren mila funberrau. Zerbait tratatu zu bereziki partidan tarako. Bueno, azkenen, un pixkat gaur saiatu gea eh, larun baten ze ingenezaken ba, probatzen. Segundo dago, ba, gu entramentutan ba, gauza ezbernia probatzea, baina baitare, ba, ondo etortzea, olako partidu bat, ba, ikusteko, eta e, ta, e, aurkako taldiak nola reakzionatzen guk, bilatze den, ba, ba, sorpresatxiki horien bilatzen, eta, bueno, kontentu gaudela ustez, eta ia larun baten zenoz. Eta duzu fisikolki ondoritxeko zaretela, edo ba kezka hori, ba gaurko partidak eragin ezan duen. Nik uste jokatu aurretik anba gendula pixka kezka hori, ba gaurko partidak ze nolako ba neki autziko tezikun. Egia esan nik uste bataldia nahik, nahik ondo etxu idioela, e, nek aldetik anba hiru egun errekuperatzeko, eta nik, ba, nik uste ondo... Ondo, gala larumateko ba, final horri jokatzeko. Gogoratu, Atlético-Balladolid bidazo airun partida Bihar, zortzietan izango dela Huerta del Rey pabillo ian dua loyal debater autzi gabe estatuko lehen mailan Bidasoa bek Iruña jokatuko du bihar Arratsaleko zazpidetan Anaitasuna beren kontra. Filialen arteko leia izango da bai eta elkapenean elkarren atzetik dauden taldea ere bai. Anaitasuna laugarren dago, Bidasoa 5 eta puntu bakar bat dago bien artean. Bidasoaren filialak garaipen handia lortu zuen joan den larun batean. Galdu gabe zegoen uarte liderra mendeen hartu zuen hartalekun, hogeita lau eta hogeita iru. Lehentzatean markagaiuan atzetik ibili zen irun gotalea, bigarrenean hobera egin zuen markagaiua berdin zela nio, eta amasei segundo faltazirenean erabaki zuen partida, Ander Ruiz biboteak. Balio handiko garaipena izan zen, Bidasoa berentzat. Euskal Igan, ondarri biak jokatuko du gande goizean, amaika terdietan. joanen astean, hogeita bat na berdindu zuen bikidelazaren taldeak, etxean, ondartzan, tolosaren naurka. Sailka Peneko, amaika garrentokian daude berdeak. Errugian, Federal Bi Ligako taldeek koporraldi luzea izango dute orain. Urtarriaren amazaz pirarte, ez da jardunaldirik egongo. Hendaiak porrotarekin agurtu zuen lehen itzulia joan den igandean. Kastel Sarrazen liderra hartu zuen ondarraitzen, eta hogeita mairu eta hogeita amaboz galdu zuen. Bi puntuko aldea besterik etzen egon, bitaleen artean. Nola nahi ere partida ikusgarri izan zen. Maia handiko errugbia jokatu zuten bi taldeek, baina azkenean liderrak erabakizuen bere alde. Lidergoa berreskuratzeko aukera galdu horrela Hendaiaek eta ez hori bakarrik hondarre mendera izintasuna ere amaitu zen 2014ko Apirillaz geroztik baitzera ematen Hendaiarrek etxean galdu gabe. Kastel Zarrasainek 6 puntuko aldea du orain Hendaiarekiko. Eta bigarren itzuliari begira, batzitxo dier jokalariak onartu du, benetan zaia izango dela, desabantai hori, horri, horri buelta ematea. Batez ere, kontuen hartuta, talde honenen aurka, etxetik kanpo jokatu beharko duela endaiak. Batzitxo dier. Gero uh, talde azkajak doni bane kastel zazazen bezala, Kampoan jokatuko ditugu, grazia hori etxan jokatzikun partidu horiek, importantea irabaztea eta albarin bada bonusa ez ustea meraien augeat. Erru gialde batera utzi gabe, Euskaligako bigarren mailari begiratuko diogu.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 lau puntu gehiagorekin. Horain, atxeen hartuko gutxingudik, eta auk tarriaren amarrean boltatuko da lehiara. Like Maiteen izari da ere, joan den azteko emaitzak aipatuko ditugu, oporretan baitira ia da, Lekaineako taldeak. Emakumen Superdivisioko lekaeneak Kataluniian aritu da bi mila hamabosteko azken jardunaldian. Bikoitza izan da jardunaldi hori, bi partida jokatu dituzte neskek. Baina biak galdu dituzte hori bai. Larumatean lau eta bi galdu zuen lekaeneak kaleian eta lau eta hiru igandean mataron. Bigarrena bereziki leiaatu izan bazen ere, Irunarrek ez zuten lortu puntuak ez juratzerik. Europako postetatik kanpo gelditu dira horrela lekaineak hoeskak. Zazpigarren postuan pasako dituzte gabonak. Gizonen Superdibizioko lekaineea berriz, burgozen eh, aritu zen burgozzen irabazi zuen larumatean, bateta lau emaitza horrekin, demoraldi hasiera onari jarraitpen emango diote mutilek. Selkepeneko laugarren postuan daude, eta bi puntu dugu gehiago ditu bakarrik priego bigarren selkatuan Beste zenbait itzordua ipagenitzazke astebururako, baina guk bi ezberratuko ditugu arraunean, naulkin mugik horari dagokionez, kipuzkoko jaitxiren ligako iruaren jardunadia ingaute bidasa baian, horrengoan Hondarri beharraun elkarteak antolatuta eta beste alde atletismoan Gabonetako krosaren bigarren edizioa egin dute bihar irrungo erdigunean superamara bidso atletiko taldeak antolatuta Jai giroko itzordua izango da, eta jadura paralelo mordo antolatu dute, bainakirollararloari dagokionez, aurren lasterketak egongo birale batetik hiruterdietan, Eta alduentzako, bos kilometroko lasterketa nagusia bestetik, bostak laurden gutxietan. Irtera, leku zaldatu dute aurten Gipuzko iribidetik Koloni Bilbidera, eta e, Elmuga, ez, Elmuga berriz, Luis Mariano ergaungo da, lehen urtean bezala, tartean, irungo erdi gunea, Samigela osoa eta Dumboa zeharkatuko ditu lasterketak. Gabone Kirola eginez zazira emateko aukera izango da biharkoa eta gero porrak etorriko dira korrika larientzat eta baita beste kirolarienzat ere. Lehiaketa eta gehien gehienak e, izango dute etena Gabonetan, beraz, kiroletik saioak ere atxe hartuko du. Urtarriaren sortzien boltatuko gara bebi dasoko kirolaren aktualitatearekin. Bitartean, ibili Gabonetan.